Ніл Стівенсон. Снігопад. Переклад з англійської Остапа Українця і Катерини Дудки. Читає Рік Санчес. Шукайте аудіокниги в моєму виконанні на Ютуб і Телеграм за пошуковим запитом «Рік Санчес» читає. Сніг. А. Все, що нагадує сніг. Б. Білі перешкоди на телеекрані спричинені поганим прийомом. Падіння Раптова поломка чи обвал, наприклад, у бізнесі чи економіці. The American Heritage Dictionary Вірус. Буквально, вірусна слизька рідина, отрута, огидний запах чи смак. Перше. Отрута виділена отруйною твариною. Друге. А. Нездорова чи отруйна речовина, вироблена тілом у хвороби, особливо здатна потрапляти в організм інших осіб чи тварин і спричиняти в них аналогічну хворобу. Третє. моральна чи інтелектуальна отрута чи отруйний вплив The Oxford English Dictionary розділ 1 Доставлятор належить до найвищої касти елітного ордену. Його дух незламний. Просто зараз він готується вже до третьої місії за ніч. Його костюм чорний, ніби активоване вугілля, і відфільтровує з атмосфери навіть світло. Куля відскочить від новолоконного плетива, як горобець від воріт, але надлишковий під пройде крізь нього, мов, вітерець, крізь випалений напалмом ліс. Там, де проступають кістки та суглоби, костюм посилено бронегелем. На дотик ніби зернисте жиле, але захищає не за сто з телефонних довідників. Коли його обирали на роботу, видали і ствол. Доставлятор ніколи не має справи з готівкою, але однаково хтось може накинути оком на машину чи вантаж. Ствол крихітний, прилизаний, легенький, такий міг би носити якийсь модний дизайнер. Він стріляє крихітними дротиками, які летять у п'ять разів швидше за розвідувальний літак СР-71. А коли зі стріляниною покончено, ствол треба під'єднати до прикурювача, бо працює він на електриці. Доставлятор ніколи не діставав свого ствола ні з опалу, ні з остраху. Одного разу витяг на верхів'ях гіла. Якесь бидло у верхів'ях, крутому мисклаві – Замовила доставку, але вирішила за неї не платити. Подумала, що зможуть вразити доставлятора безбольною биткою. Доставлятор витяг ствол, націлив лазерну хлоповку на лусь свільську відбивачку, вистрілив. Віддача була потужна, ствол наче вибухнув у руках. Середня третина битки перетворилася на опалену тирсу і швидко розлетілася на всі біч, як от вибуху над новою. Так той шкет і залишився стояти, стискаючи ручку відбитки, з якої курився молочно-білий дим. Виглядав дебілом. Йому доставлятор доставив лише проблеми. Відтоді доставлятор залишав ствол у бардачку, а натомість покладався на самурайські мечі, улюблене своє знаряддя. Ствола або сота з верхів'їв не злякалася, тож доставлятора довелося скористатися ними. Мечі не потребують демонстрації можливостей. Потенційної енергії в акумуляторах машини доставлятора вистачить, щоб запустити фунт бекону в пояс астероїдів. На відміну від паркетників та родинних чертопхаюк, його машина викидає енергію крізь розверзнуті, блискуче наполіровані сфінктори. Коли деставлятор натискає на газ, усе розлітається, наче лайно з вентилятора. Ви можете поцікавитися, а як щодо площі зчеплення? Покришки вашої машини торкаються асфальту в чотирьох місцях і мають крихітну площу зчеплення, не більше за язик. У машині доставлятора великі лепкі шини з контактною площею на кожній завбільшки зі стагнотовстохи. Доставлятор завжди тримає контакти з дорогою, заводиться, як бик на кориді, гальмує на п'ятаку. Чому ж доставлятор так оснащений? Тому що на нього покладаються. Він – приклад для наслідування. Це Америка. Тут люди роблять те, що їм хочеться робити. Ви ж не проти? Мають право. А ще вони мають стволи, тому ніхто їх блядь, не зупинить. І як наслідок у цій країні – одна з найгірших економік світу. Якщо вже не те пішло – Якщо вже зайшла мова про зовнішню торгівлю, то коли ми роздали свої технології іншим країнам, коли все вгамувалося і машини почали складати в Болівії микрохвильовки в Таджикистані, а продавати тут, коли велетенські гонконгські кораблі та дирижаблі здатні за п'ятак перевести вантаж з Північної Дакоти у Нову Зеландію, звели на нівець всю нашу перевагу в природних ресурсах коли невидима рука взяла усі історичні нерівності і розмастила їх по всьому глобусу шаром того, що для пакистанського цегляра вважається заможним життям. А знаєте що? Лишилося лише чотири речі, які ми робимо краще за інших. Музика, фільми, мікрокод, софт і швидкісна доставка піци. Колись доставлятор розробляв софт, колись, а часом і зараз. Але навіть якби життя було затишним дитсадком під наглядом добросердних учителів з науковими ступенями, в особивій справі доставлятора було б написано – Хіро дуже розумний і творчий, але йому ще треба попрацювати над навичками кооперації. Словом, зараз у нього інша робота. Для неї не треба ні розуму, ні фантазії, зате і корпорація не потрібна. Єдиний принцип – доставлятор завжди на поготові, Піца приїде за 30 хвилин, або ж ви можете за неї не платити, застрелити водія, забрати його машину, подати колективний позов. Доставлятор займався цим уже шість місяців, що за його мірками було плідною і тривалою співпрацею. І ще ніколи не доставляв піцу пізніше, ніж за 21 хвилину. Ні, про час бувало, сперечалися. Скільки ж корпоративних водій років було на це змарновано? Червонопики домовласники спітніли від власних брехань, штинячи Spice'ом та офісним стресом, стояли в осяйно-жовтих проймах дверей, вимахуючи своїми сейко і тицяючи в годинник над кухонною раковиною. «Їй Бог, хлопці, ви що, годинку вперше бачите?» «Зараз такого не буває. Доставка піци – серйозний бізнес. Контрольований бізнес. Люди чотири роки навчаються в Козанострівському університеті піци». Вони входять у двері університету, не вміючи написати англійською жодного слова, приїздять із Абхазії, Руанди, Гуанахуа та Південного Джерсі, а випускаються, знаючи про піцу більше, ніж бедуїн знає про пісок. Там вивчали цю проблему. Малювали графіки частотності суперечок про час доставки на порозі дому, Першим доставляторам дали апаратуру для запису та аналізу тактик ведення дискусії, графіки інтонацій, прикметні граматичні структури, які вживають білі представники середнього класу, зміст клавів типу А, котрі всупереч будь-якій логіці вирішили, що зараз підходящий час чинити леонідівський спротив усьому застою і змертвінню в їхньому житті. Вони ладні були брехати, зокрема, і самим собі, про час, коли зателефонували і замовили піцу. Ні, безкоштовна піца їм належала так само невід'ємно, як і власне життя. Свобода та боротьба ще за яку завгодно невід'ємну хуйню. До таких додому скеровували психологів. Їм дарували безкоштовні телевізори в обмін на згоду взяти участь в анонімних інтерв'ю. Підключали до поліграфів, вивчали мозкові хвилі, водночас демонструючи заплутані та незрозумілі фірми з порнозірками, північними автокатастрофами та Семі Девіцем Молодшим. Американський співак, музикант, танцюрист, актор, комік і телеведучий. Їх замикали в запашних кімнатах із бузковими стінами і ставили такі складні етичні питання, що навіть єзуїт не зміг би відповісти на них, не скоївши замольний гріх. Аналітики з університету Піци з'язували, що в усьому винна людська натура. І виправити її не вийде, тому вирішили проблему швидко, дешево і технологічно. Впровадили смарт-бокси. Коробка для піци перетворилася на пластиковий корпус, гофрований для більшої міцності, із маленьким світлодіодним дисплеєм з боку, який показував доставлятору, скільки хвилин встигло прокласти з моменту надходження доленосного дзвінка. Всередині – мікрочіпи та інша фігня. Піци з тосиком лежать у спеціальних роз'ємах за спиною доставлятора. Кожна піца входить у роз'єм як плата в комп'ютер з клацанням стає на місце, а далі смартбокс взаємодіє з бортовою системою машини-доставлятора. Адреса замовника визначається за номером телефону і зливається в оперативку смартбокса. Звідти вона передається в машину, що розраховує і виводить на дисплей оптимальний маршрут, схоже на яскраву барвисту мапу, викреслену на лобовому склі. Тож доставлятору не доводиться навіть відволікатися. Якщо 30-хвилинний дедлайн порушується, звістка про катастрофу летіть прямісінько в Генштаб «Піци Козаностра». А вже звідти комутується просто до дядячка Енсо, сицилійського полковника Сандерса, засновник мережі ресторанів KFC, Енді Гріфіта, американський актор, письменник і телеведучий із Безенгерсту, району Брукліні. Озброєною ножем примари численних нічних кошмарів доставлятора Капоа із гендиректора корпорації «Піца Козаностра» і вже за п'ять хвилин він зателефонує клієнтові, щиро вибачаючись. Наступного дня дядячко Енсо посадить біля будинку замовника свій реактивний гелікоптер і ще трохи повибачається, після чого запропонує безкоштовну поїздку до Італії. Клієнтові тільки і треба, щоб підписати стосик паперів, які зроблять його публічною особою та речником компанії «Піца Коза Ностра» і, по суті, покладуть край його звичному життю. Зрештою, все обернеться так, що тому здаватиметься, наче він не чому заборгував мафії. Доставлятор не знає, напевно, що в таких випадках стається з водієм, але чутки до нього доходили. Більшість піци доставляють у вечірні години, які дядячко Енсо вважає своїм особистим часом. А як би ви почувалися, якби вам довелося відірватися від вечері у родинному колі, щоб зателефонувати на віженому підрілі в якомусь місклаві та запобігати перед ним через запізнілу піцу? Дядішко Енсо не для того убив 50 років на службі в сім'ї та країні, щоб у віці, коли більшість людей грають у гольф та панькаються з онуками, його витягували з гарячої ванни і змушували падати ниці, цілувати ногу якимось 16-річним гівноскейтерам, чиї у Пепероні привезли на 31-й хвилині. Боже, милостивий, Від самої думки про це доставлятор починає частіше дихати. Але інакше він і не працював би на піцу Коза Ностра. А знаєте чому? Бо є щось у тому, щоб жити на межі. Це ніби бути пілотом камікадзе. Розум ясний. Інші люди – дрібні клерки, перевертальники, бургерів, інженери-програмісти – цілий словник безглуздих професій, з яких складається життя в Америці. Вони просто покладаються на стару добру конкуренцію. Перевертай бургери чи виловлюй баги у програмах швидше і краще, ніж твій однокласник перевертає чи виловлює за два квартали від тебе. Бо в нас вже конкуренція. Люди помічають такі речі. Йобані щорячі перегони. У піці Коза Ностра конкуренції немає. Конкуренція суперечить мафіозній етиці. Ти стараєшся з усієї сили не тому, що хтось робить те саме за два квартали від тебе. Ти стараєшся, бо на кін поставлено геть усе. Твоє ім'я, твоя честь, твоя родина, твоє життя. Можливо, у перевертальників бургерів середня тривалість життя і більша. Але запитайте на себе, що це за життя? Ось тому ніхто, навіть понці, не доставляє піцу швидше за коза ностра. Доставлятор Гордо носить свій костюм, Гордо водить машину, Гордо ступає тротуарами незлічених місклавських будинків, похмура постать чорна, як ніндзя, з піцею на плечі, а на ній червоні світлодіоди Гордо випромінюють у ніч. 12.32, чи 15.15, .15, чи зрідка 20.43. Доставлятера зареєстровано у піці Козаностра номером 3569, яка здійснює доставки в долину. Південна Каліфорнія ніяк не може вирішити, що її робити – взятися за розум чи просто повіситися. Доріг для такої кількості людей не вистачає, і корпорація «Премодор» постійно будує нові. Для цього доводиться зносити цілі житлові масиви, але всі ці комплекси із 70-х та 80-х існують саме для того, щоб їх зносити, чи не так? Ні тобі узбіччя, ні школи, нічого. Там немає поліції, іммиграційного контролю, непрохані гості можуть тинятися завгодно, І їх не те, що не обшукують, ніхто навіть не наїде на них. От міськлав – це вже місце для життя. Місто-держава із власною конституцією, кордонами, законами, копами і всім. І якось доставлятор був капралом у силах державної безпеки ферм «Мерівейл». Його звільнили, бо взявся за меч під час затримання упізнаного зловмисника. Проштрикнув мечем сорочку, делікатно ковзнув лезом по шиї і пришпилив до кострубатої вінілової обшивки будинку, до якого і намагався вломитися злодігу. Вважав це мало не бездоганним затриманням, але його все одно викинули, бо зловмисник виявився сином віце-канцлера ферм. Звісно, у цих шісток було виправнення. Сказали, що 36-дюймовий самурайський меч не передбачений їхнім збройним протоколом. Сказали, що він порушив ПППЗ, тобто протокол перехоплення підозрюваних зловмисників. Сказали, що зловмиснику було завдано психологічної травми. Тепер він боїться столових ножів, і в арені йому доводиться розмашувати чайною ложечкою. Сказали, що через його вчинок вони зазнали збитків. Доставлятор був змушений позичити гроші, щоб відкупитися. Власне, позичати довелося у мафії, тож тепер він і був у їхній базі даних. Відбиток сітківки, ДНК, голосовий профіль, відбитки пальців, відбитки стопи, відбитки долоні – ці мудили просто облили його чорнилом та оцифрували на своїх комп'ютерах відбитки кожної частини тіла, на якій була бодай одна ібуча зморшка. Але це їхні гроші, тому, звісно, позичають вони їх обережно, а коли він подав заявку на зайняття вакансії посади доставлятора, його радо прийняли, тому що вже знали. Коли він отримав позику, то спілкувався особисто з ВІЦК Подолини, який пізніше рекомендував його на ту посаду, тож це було ніби життя в сім'ї. Капець, який страшній, ненормальній, небилополучній сімій. Піцца Коза Ностра номер 3569 розташована на Віста Роуд, трохи нижче торговельного центру Королівський парк. Віста Роуд раніше належала штату Каліфорнія, а зараз називається дорога ЦСВ-5 корпорації Прямодор. Раніше вона конкурувала з федеральною трасою, нині дорога КАЛ-12, корпорація Кружпуті. Трохи далі в долині дороги конкуренти перетинаються. Колись навколо цього перехрестя точилися палки дискусії, а проїзд було закрити через епізодичний снайперський вогонь. Нарешті великий забудовник викупив перехрестя, повністю і зробив з нього проїзний торговельний центр. Тепер дороги просто живили паркувальну систему, не майданчик, не стоянку, а саме систему, і втратили свою ідентичність. Сьогодні, щоб пробратися через перехрестя, треба було вишукувати дорогу в паркувальній системі серед хитросплетіння стрічок напрямів, ніби на стежці Хошеміна. Прихована мережа доріг для сполучення Північного та Південного В'єтнаму в часи В'єтнамської війни. У ЦСВ-5 була краща пропускна здатність, але КАЛ-12 – ліпше покриття. І це типово. Дороги Прямодору призначалися для переміщення з одного місця до іншого для водіїв типу А. Натомість Кружпуті спеціалізувалися на задоволенні від поїздки для водіїв типу Б. Доставлятор – водій типу А, тільки зі сказом. Він заїжджає на базу під Козаностра номер 3569, розігнавшись на лівій смузі ЦСВ-5 до 120 кілометрів. Його машина – невидима чорна пастилка. Темна пляма, яка відбиває михтіння вивісок Лого-Логло, спереду переблимується і мерехтить вервочка помаранчевих вогнів. Якби це була машина з повітряним окислювачем, там був би радіатор. Оранжеві вогники нагадують про горіння пального, приникають до салонів крізь стильні вікна, відбиваються від зеркал заднього огляду, падають вогнистими масками на очі водіїв, сягають несвідомого, витягують на світ божий страх застрягнути притями біля бензобаку під час вибуху. Це спонукає від'їхати і дозволити доставлятору на чорній колісниці вогненого пепероні обігнати тебе. Логло над головою, на якому інверсійні сліди маркує ЦСВ-5, випромінює електричне світло незліченними чарунками. Кожну із чарунок вигадують інженери на Мангеттені, і за одне таке лого заробляють більше, ніж доставлятор за все життя. Незважаючи на всі спроби виділитися, всі вони зливаються воєдину, особливо на швидкості 120 км на годину. Піцзу Коза Ностра номер 3569 все одно легко побачити завдяки білборду, високому і розлогому навіть як на сучасні непомірні стандарти. Хоча сама непоказна франшиза і скидається більше на присадкувати фундамент велетенських колон із армідного волокна, що підносить білборд до небосхилу торгових марок. Марка Регістрада крихітко. Сам білборд класичний, бо навіть пересічний, непримірний слід якоїсь швидкоплинної рекламної кампанії мафії. Цей білборд непохитний, це монумент на віки, він простий і сповнений гідності. На ньому дядечко Енсо в одному зі своїх стильних італійських костюмчиків. Смужки на костюмі виблискують і зміяться, наче сухожилля. Ся як квадрат кишені. Зачіска досконала. Волосся прилизане чимось довічно перманентним. Кожне пасмо рівненько та охайно підстрижене кузеном дядечко Енсо Артом Цирюльником, власником другої в світі за розмірами мережі бюджетних перукарень. Дядячко Енсо стоїть собі, не те, щоб усміхається, але в очах добре видно батьківську іскринку. Він не позує як модель, а стоїть, як стояв би ваш дядько, і каже «Мафія! Ти маєш у сім'ї друзів! Оплачена фундацію «Наша справа!». Цей білборд для доставлятора як полярна зірка». Він знає, що коли доїде по ЦСВ-5 до місця, де нижній край білборди затуляють псевдоготичні вітражні арки місцевої франшизи райські брами преподобного Вейна, слід буде перелаштуватися в праву смугу, де плентають недоумки на паркетниках. Нерішучі приблуди, що дивляться на кожен зустрічний заїзд так, ніби не знають, чого чекати – порятунку чи халепи. Він підрізає одну з таратаюк – родинний Мінівен. Круто повертає біля сусіднього закладу типу «Купи і лети» і в'їжджає до козаностра номер 3569. Величезні шини з грубими контактними поверхнями скаржаться, звискують, але тримаються запатентоване покриття підвищеної проходності від корпорації «Прямодор» і врешті вносять машину на під'їзну доріжку. У черзі жодного доставлятора. Це добре, для нього це означає хороший товарообіг, швидкий рух, тільки воруши батонами. Гальма скригочуть, машина зупиняється, електромеханічне гніздо вже відчиняється, а за ним порожні роз'єми для піци. Дверцята клацають і складаються позаду, ніби крила жука. Роз'єми чекають, чекають гарячої піци. І досі чекають. Доставлятор сигналить. Це ненормально. Стулка віка відсувається, так не має бути. Гляньте відповідну теку-реєстратора з університету Піце-Козаностра. Перехресні прокликання зі згадками вікна під'їзної доріжки системи логістики і дізнаєтеся все, для чого взагалі використовується оце віконце. Але йому ніколи не належить бути відчиненим. Хіба щось пішло не так. Стулка відсувається, і... Ви там сидите? З нього сочиться дим. Доставля торчує розладений дріб поверх металевого урагану своєї звукової системи і розуміє, що це пожежна сигналізація, і лунає вона зсередини. Вимкнути звук на стерео. гнитюча тиша. Його перетинки розслабляються. Вікно аж деренчить від вереску сигналізації. Машина простоює, дверцята відчинені надто довго. Розсіяна в атмосфері Гедота вже накопичилася на електронних контактах роз'ємов для піци. Доведеться позапланово їх чистити. Все відбувається не так, як має відбуватися згідно з текою-реєстратором на три кільця, в якій прописано всі ритми Всесвіту піци. Всередині бігає туди-сюди схожий на м'яч абхазець, тримає в руках розгорнуту теко, заклавши її запасним фартухом, аби не закрилася. Бігає так, наче носить у ложці сире яйце. Щось кричить на абхазькому діалекті. Всі керівники закладів піци-козаностра у цій частині долини – іммігранти з Абхазії. На серйозну пожежу не схоже Доставлятор якось бачив справжню пожежу на фермах Мерівел, і там за димом нічого не було видно. Був тільки дим, який валив ні звідки внизу іноді проскакували спалахи оранжевого світла, як блискавки в купчастих хмарах. Це не такий вогонь. Це вогонь диму, від якого ледь вистачає, аби розбуркати протипожежну сигналізацію, а він марнує час на цю срань. Доставлятор натискає кнопку гудка. Менеджер абхазець підбігає до віконця. Він мав би говорити через інтерком, міг би сказати, що завгодно і все мовлене прозвучало б у машині доставлятора, але ж ні, йому треба говорити віч-навіч, віч, ніби доставлятор водій якоїсь їбучої сміттєвоски. У менеджера червона пика він упрів, закочує очі, намагається згадати англійські слова, белькоче «Вогонь маленький». Доставлятор не каже нічого, тому що знає, все це пишуть на відео. Запис, як і годиться, буде переслано до університету піци Козаностра, де його проаналізують у науковій лабораторії піцеменеджменту. Його покажуть студентам університету, можливо, навіть тим самим студентам, що прийдуть на зміну цьому чоловікові, коли його звільнять, перетворивши на хрестоматійний приклад того, як просрати своє життя. Новий працівник поклав обід у микрохвильовку, на ньому фольга, бум! Пояснює менеджер. Абхазія, блядь, була частиною Радянського Союзу. Свіженький іммігрант із Абхазії, який намагався впоратися з мікрохвильовкою. Це ніби глибоководна поліхета, що робить операцію на мозку. Де вони їх беруть? Невже немає американців, здатних спекти срану піцу? Просто дайте мені піцу, каже доставлятор. Розмова про піцу повертає чувака в наше століття. Він опановує себе і зачиняє вікно, приглушуючи невпинне квиління сигналізації. Ніпонська роборука дістає піцу і вставляє у горішній роз'єм. Дворцята зачиняються, щоб її захистити. Коли доставлятор, набираючи швидкість, вирулює з доріжки і звіряється з адресою на лобовому склі, вирішуючи звернути праворуч чи ліворуч, це й стається. Його стерео знову вмикається за командою бортової системи. Вогні в кабіні стають червоні. Червоні! Починає звучати монотонний дзвінок. На лобовому склі відображається світлодіодний дисплей, який дублює сигнали з коробки з піцею. Там висвічується 20.00. Йому щойно дали 20-хвилинну піцу. Він перевіряє адресу. Це за 12 миль.